Дві хвилини, 45 секунд. Ден Сімонс Ден Сімонс – автор відзначених нагородами науково-фантастичних романів, романів у жанрі фентезі-горору, розрада мертвечини та оповідань з елементами обох цих стилів. Перед вами одне з його найяскравіших оповідань, видатний завдяки своїй чіткості і небагатослівності твір. Сімон зауважує, що за 2 хвилини 45 секунд можна послухати поп-пісню, покататися на американських гірках, або цього часу вистачить для споглядання чиєї смерті. Роджер Колвін розплющив очі. Сталева поперечина опустилася йому на коліна і почався крутий підйом. Він чув, як калатає важкий ланцюг і скриплять на сталевих рейках сталеві коліщата, рухаючись угору першим підйомом на американських гірках. Хтось позаду нервово засміявся. Нажахане висотою серце боляче гупало в грудях. Колвін він глипав навколо крізь розчепірені пальці. Попереду повільно здіймалися металеві рейки та біла дерев'яна рама. Колвін він сидів у першій машинці. Він опустив руки і міцно вчепився в захисну металеву поперечину, відчуваючи, як відсихає під пальцями піт, залишений долонями його попередника. У машинці позаду хтось хихотів. Він повернув голову так, аби зазирнути за край рейок. Вони вже були дуже високо, але продовжували підійматися. Доріжка і паркувальні майданчики дедалі меншали, люди зробилися такими крихітними, що поодинці їх неможливо було розрізнити, а натовпи перетворилися на суцільні кольорові килими, що злилися з просторішою мозаїкою геометрії вулиць і вогників, коли в поле зору з'явилося місто, а потім і цілий округ. Вони з брязкотом дерлися вище. Синє небо темнішало. Колвін бачив у блакитному мареві вигін земної кулі. Він збагнув, що вони опинилися над якимсь озером, бо помітив сонячних зайчиків на гребенях хвиль за кілька кілометрів під дерев'яними шпалами. Коли вони промчали крізь холодну хмарину, Келвін заплющив очі і негайно розчахнув їх, бо скриготіння ланцюга змінилося. Кут підйому зробився не таким стрімким, і вони досягнули верхівки. І подолали її. За нею нічого не було. Двій корейок звивалися та обривалися просто в повітрі. Коли машинка смикнулася вперед і вниз, Колвін він вчепився захисну поперечину. Роззявив рота і закричав. Почалося падіння. Найгірше вже позаду! Розплющивши очі, він побачив біла Монтгомері, котрий простягнув йому келих. Звук реактивних двигунів Гольфстріма здавався приглушеним бурмотінням на тлі м'якого сичання повітря, що сочився з вентиляційних отворів. він уявив напій, вимкнув кондиціонер і визирнув у вікно. Міжнародний аеропорт Логан уже зник із поля зору, і він міг роздивитися внизу на Біч» – бухту, початковану незліченими білими трикутничками вітрил і океанські простори. Вони продовжували підійматися. «Чорт забирай, ми щасливі, що цього разу ти вирішив приєднатися до нас, Роджере!» Звернувся до нього в Монтгомері. «Гарно, що вся команда знову зібралася, як у старі часи!» Він усміхнувся. Трійко інших чоловіків у салоні підняли свої келихи. Колвін він погрався з калькулятором, що лежав у нього на колінах, і сьорбнув горілки. Глибоко вдихнув і заплющив очі. «Страх висоти!» Неминучий страх. Йому шість років. Він у клуні, падає з сінника. Політ здається нескінченним. Час розтягується. Гострі зубці вил здіймаються назустріч. Приземлився так, що йому аж паморки забило. Впав щокою і правим оком на солому за кілька сантиметрів від сталевих вістер вил. Компанія вже готова до кращих часів озвався Ларі Міллер. «Двох з половиною років негативних відгуків у пресі достатньо. Готуйся побачити завтра запуск. Усе починається спочатку». «Ну, годі, годі», – відповів Том Вайскот. «Ще й полудня не було, а Том уже добряче набрався». Колу він розплющив очі і усміхнувся. Разом із ним у літаку чотири віце-президенти корпорації. Вайскот досі проект-менеджер. Коли він притиснувся щукою до скла і дивився, як унизу пропливає затока Кейп-Код. Він прикинув, що вони летять на висоті від 3,5 до 4 км і продовжують підійматися. Уявив собі будівлю заввишки 15 км. Він заходить у ліфт із вкритою килимом підлоги горішнього поверху. Підлога в ліфті скляна. Шахта ліфта простягалася під ногами на 4600 поверхів. І кожен позначений галогеновою лампочкою. Паралельні промені світла зближаються в чорному повітрі, аж доки не зливаються в суцільне сяйво на відстані 15 кілометрів. Він підводить погляд саме в ту мить, коли троси з ляскотом уриваються. коли він падає, несамовито хапаючись за внутрішні стінки кабіни, стінки, що зробилися такими слизькими, як і прозора скляна підлога. Вогні мчать повз нього, а за кілька кілометрів унизу видніється підлога – крихітний прямокутничок блакитного бетону, що стрімко наближається до кабіни. Кол він знає, що має майже три хвилини, аби роздивитися, як той синій клаптик більшає і готується розчавити його. Він кричить, і бризки слини, падаючи з тією швидкістю, зависають у нього перед очима. Вогні мчать повз нього. Блакитний прямокутничок більшає. Коли він зробив ковток, поставив келиху круглу підставку в широкому бильці свого крісла і узявся клацати щось на калькуляторі. Об'єкти, які попадають під дію гравітаційного поля, підкорюються точним математичним законам, не менш точним за вектори сили та швидкість горіння твердого палива за умов кумулятивного ефекту, що Келвін дослідив 20 років тому. І так само, як кисень впливає на параметри горіння, повітря регулює швидкість тіла, що падає. Максимальна швидкість залежить не лише від гравітації, а й від атмосферного тиску, розподілу мас і площі поверхні. Кол він примружив очі, наче збирався подрімати, і побачив те, що бачив щоночі, вдаючи нему в спить. Біла хмара здіймається, розширяючись, наче у вповільненій зйомці, похилим, навскісним, перекошеним цвітом на тлі темно-синього неба. Майоря – червонувато-коричневі нутрощі полум'я азотного тетраоксиду і, ледь помітний за двома безглузними інверсійними слідами ракетних прискорювачів, перекинутий подертий прямокутник носової частини фюзеляжа разом із кабіною пілотів. Навіть максимально збільшені фотографії не показали йому всіх деталей. Недоторкана герметична камера, що була відсіком для екіпажу, Зайнялася з правого боку, де її зачепив пролітаючий повз прискорювач, і, перекидаючись, помчала вниз, тягнучи за собою дроти, кабелі й уламки фюзеляжу, схожі на поповину і плаценту. На попередніх фото цих деталей не було. Але Колвин бачив їх, торкався їх після руйнівного удару безжальної поверхні синього моря. На пошкодженій шкірі виростають крихітні рачки. Колвін уявив собі темряву й холод, що чекають на нього наприкінці падіння, коли він стане поживою для маленьких риб. Роджер. гукнув його Стів Кехіл. звідки взявся твій страх літати? Колвін здвигнув плечима й допив горілку. Не знаю. У В'єтнамі, не намі і на гарячій точці, у місті, про яке Колвін досі хотів думати як про місце, а не пов'язані з ним умови, він літав. Уже будучи фахівцем із кумулятивних ефектів і палива для реактивних літаків, Колвін полетів до долини Бонгсон поблизу узбережжя, аби перевірити, чому в одного з підрозділів АРВ, армія Республіки В'єтнам, не детонувала звична вибухова суміш сі 4 коли з їхнього uh військовий гелікоптер з одним газотурбінним двигуном, виконаний за класичною системою з кермовим гвинтом, Зірвало життєво важливу гайку, і гелікоптер, утративши гвинт, упав з висоти 85 метрів у джунглі, продерся крізь хащі і зупинився догори дригом за три метри від землі, заплутавшись у ліанах. Пілота акуратно простромила якась гілка, що пробила дно. Череп другого пілота розлетівся на шматки після зустрічі з лобовим склом. Стрільця викинуло вперед, він зламав шию і хребет та помер наступного дня. А Колвін відбувся розтягнутою щиколоткою. Колвін дивився, як унизу під ним пропливає Нантакет. За його оцінками, зараз вони були на висоті 5,5 тисяч метрів і продовжували набирати висоту. Він знав, що їхня крейсерська висота становитиме майже 10 кілометрів. Це значно менше за 14, а надто за відсутності вертикального вектора тяги. Але багато залежить від площі поверхні. У 1950-х ще хлопчиком він побачив у старому National Equirer «Американська бульварна газета» світлину жінки, котра стрибнула з Empire State Building і приземлилася на дах автівки. Вона майже буденно схрестила ноги. Одна нейлонова панчоха була порвана на пальці. Дах автомобіля сплющився і склався всередину немов великий пуховий матрац. Голова жінки наче глибоко занурилась у м'яку подушку. Коли він поклацав калькулятором. Жінка, що зробила крок уперед із вершечка Empire State Building, падала майже 14 секунд, перш ніж ударилася об машину. Якщо хтось падатиме в металевому ящику з 14-кілометрової висоти, до удару об воду 2 хвилини і 45 секунд. Про що вона думала? Про що вони думають? «Більшість поп-пісень і рок-кліпів тривають приблизно три хвилини», – подумав Колвін. «Це чималий час, не такий довгий, аби занудьгувати, але достатній, аби розповісти якусь історію». «Чорт забирай, ми щасливі, що ти з нами!» – повторив Біл Монтгомері. «Хай тобі грець!» – прошепотів йому Біл Монтгомері, коли вони вийшли з кімнати для телеконференції 27 місяців тому. «Ти з нами чи проти нас?» Телеконференція неабияк скидалася на спіритичний сеанс. Група людей сиділа в напівтемних приміщеннях за сотні чи тисячі кілометрів одне від одного і спілкувалася з голосами що долунали ні звідки. «Тепер до погодних умов!» – пролунав голос із КЦК. «Космічний центр імені Джона Кеннеді». «Якими вони мають бути? Ми бачили ваш факс!» – повідомив голос із Маршала компанія Кембриджського аеропорту, що займається дизайном і будівництвом літаків. Але досі не розуміємо, чому така незначна аномалія повинна змусити нас замислитись про скасування запуску. Ви запевняли, що ця штука настільки безпечна, що нею можна гатити обстійно, якщо заманеться? Філ Макґвайр, головний інженер колвінової проектної групи, зіщулився в кріслі і відповів занадто голосно. Чотириканальна система для телеконференції оснащувала колонками кожне крісло і сприймала найтихіші звуки. «Ви не розумієте, так?» Макгвайр мало не кричав. «Ідеться про комбінацію таких низьких температур і ймовірності електричної активності у хмарах, яка може спричинити проблеми. Під час останніх п'яти польотів тричі траплялися випадкові збої в дротах між лінійним кумулятивним зарядом прискорювача і керівними антенами системи безпеки. Випадкові збої?» — перепитав голос із КЦК. — Але все було в межах параметрів сертифікації польотів. — Ну, так, — нерішуче озвався Макґвайр. Здавалося, він осьось заплаче. — Але все було в межах параметрів, тому що ми продовжуємо підписувати папери і переписувати кляті параметри. Ми просто не знаємо, чому система безпеки кумулятивних зарядів с 12 в на боковому прискорювачі з зовнішнього боку реєструють миттєвий струм, якщо жоден сигнал не передавався. Роджер вважає, що, можливо, ЛКЗ самостійно активує дроти, бо сполука с 12 випадково створює статичний розряд, що нагадує керівний сигнал. Ой, дітько, розкажи їм, Роджере! Містер Колвін, пролунав маршальський голос. Колвін відкашлявся. «Ми вже певен час спостерігаємо подібний ефект. Попередні дані підказують, що температури нижче за мінус 2 градуси за Цельсіями уможливлюють передачу хибних сигналів від досаду оксиду цинку в зарядах СІ-12В за умови достатнього статичного розряду, теоретично. Але надійної доказової бази з цього приводу у вас поки немає», – поцікавився голос із маршала. «Ні», – зізнався Колвін. «І ви підписали відмову від сертифікації готовності до польотів найвищого рівня небезпеки, ґрунтуючись на трьох останніх польотах?» «Так», – сказав Колвін. «Гаразд», – втрутився голос із КЦК. «Ми спілкувалися з інженерами з Бонея ХЦС. Що скажете, якщо ми отримаємо рекомендації від їхнього керівництва?» Біл Монтгомері запропонував п'ятихвилину перерву, і команда менеджерів зібралася в залі. Хай тобі грець, Роджере, ти з нами чи проти нас? Колвін відвів погляд. Я не жартую, кинув Монтгомері. Підрозділ ЛКЗ цього року приніс компанії 215 мільйонів доларів прибутку, і твоя робота неабияк допомогла цьому успіхові Роджер. А тепер ти хочеш усе викинути псу під хвіст через якісь кляті випадкові телеметричні дані, які нічого не варті порівняно з нашою командною роботою. За кілька місяців відкриють вакансію віце-президента Роджера. Не профукай свої шанси, втративши голову, як той істеричний маквайер. Готові? Озвався голос із КЦК, коли спливли п'ять хвилин. «Гайда!» – відповів віце-президент Біл Монтгомері. «Гайда!» – відповів віце-президент Ларі Міллер. «Гайда!» – відповів віце-президент Стів Кехіл. «Гайда!» – відповів проект-менеджер Том Вайскотт. «Гайда!» – відповів проект-менеджер Роджер Колвін. «Гаразд!» – сказав КЦК. «Я передам вам рекомендацію. Шкода, джентльмена, що завтра ви не будете присутні під час запуску». Колвін повернув голову до Біла Монтгомері, котрий вигукнув із продалежного боку салону. «Здається, я бачу Лонг-Айленд!» «Біле?» – запитав Колвін. «Скільки компанія цього року заробила на модернізації С-12В?» Монтгомері зробив ковток і витягнув ноги у просторому салоні Гольфстріма. «Думаю, близько 400 мільйонів, Роджере. Чому цікавишся?» А агентство колись розмірковувало про те, щоб звернутися до когось... «Іншого після... ну, після...» «Дорня!» – втрутився Том Вайскот. «Куди їм ще податися? Ми тримаємо їх за яйця! Кілька місяців вони розмірковували про це, але потім знову приповзли до нас! Ти найкращий в Україні розробник пристроїв із кумулятивним зарядом із твердого самозаймистого палива, Роджере!» Кол він кивнув, трохи погрався зі своїм калькулятором і заплющив очі. Стелево поперечина притискалася до його колін, а машинка їхала дедалі вище. Повітря зробилося розрідженим і холодним. Скрегіт коліщаток на рейках обернувся вереском, коли американські гірки перевалили за позначку 9,5 кілометрів. Якщо тиск у кабіні впаде, зі стелі упустяться кисневі маски. Будь ласка, надійно зафіксуйте їх над ротом і носом і дихайте звично. Колвін він подивився вперед на жахливий підйом американських гірок, відчуваючи наближення до вершини і порожнечі за нею. Невеличкі конструкції, що поєднують переваги кисневого балона і маски, називали ПППП – персональний пристрій подачі повітря. ПППП чотирьох із п'яти членів екіпажу підняли з дна океану. Усі були активовані. Кожен із них скористався двома хвилинами сорока секундами подачі кисню з можливих п'яти хвилин. Колвін спостерігав, як наближається перший підйом американських гірок. Пролунав різкий металевий звук, і машинки, смикнувшись, подолали вершину і злетіли з рейок. Люди позаду Келвіна кричали незамовкаючи. Він нахилився вперед і схопився за захисну поперечину, коли машинка кинулась у майже 15-кілометрову прірву. Розплющив очі. Коротенький погляд в ілюмінатор «Гольфстріма» підказав, що тоненькі смужки кумулятивного заряду, які він установив із хірургічною точністю, чистісінько зрізали ліве крило. Частота гуркоту переконувала, що від правого крила залишився уламок, поверхні якого вистачало, щоб підтримувати трохи меншу за максимальну крейсерську швидкість. Дві хвилини 45 секунд плюс-мінус 4 секунди. Колвін він потягнувся до свого калькулятора, але той уже літав салоном, наштовхуючись на торнадо пляшок, келихів, подушок і тіл, що не були надійно пристебнуті. Вереск був дуже гучний. Дві хвилини сорок 45 секунд. Часу вистачить, аби подумати про багато речей. І, можливо, тільки можливо. Після двох із половиною років нічних жахіть. Часу вистачить, щоб задрімати Бесновидінь. Колвін заплющив очі. Привіт! Пробачте, що так мало. Не вистачає часу. Але завжди є час, щоб подякувати Збройним силам України за пережити нами 137-й день. Також дякую Олександру і Єлизаветі за донати. І мав подякувати ще в аутсайдері. Пробачте. Не соромтесь підписуватись, хто чомусь ще цього не зробив. Я не сваритиму. Па-па, почуємось. Все буде Україна, сонечко.